Jár, ez valami, mi a baj? Igen, igen, igen, igen. Mindegy, én ezt nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Szerzéletes ebben jönni. Mára jön 90,000. Hát, te többet meg érsz annál. Alig van eszer máské, szeretek, hogy nem érsz erre. Már, most ennek nem tudja sem nincsen, meg megvan a képe. Na, itt nem a hogy Úgy nem szabad amit menjünk. hogy átadok a köztön a Jó. munka ez? váltak el egyétre hány. milyen Nagyon szoros. Rehányunk. Ez az a jobb, ez valami. Most ráldobáltak. Hogy is basta közt? Nem? Ez a fú, nem nagy fog volt ez. ez nem tudom, mekkora. Talán van De hova lesz a napra, forró, mi lesz Na, a a mondatát. Na, No, tét A át. Na, férjünk.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 We ah. Nem, nézze. Várj, ez a fiam. Ez a Én. Udankom, hogy Nem, hogy tudom, hogy Nem, itt is van. Nagyon szeretnél, hogy vajvágultál hozzá. Itt orán átvágják, ez nárba kerül. Hogy ezt arra bolyák. Azok azért, a rakom, te. Tehát, az jönnek, hogy akkor majd összevágom őket. Tehát a amikor már raktam oda. A raktam, én, eljövjük, raktál, én raktam <tos> ne azt felüljük, raktam oda szépen. Én Nem Nem. Nem nagyon erről a <tos> Est-ce que ça au hortas? Est-ce que a picardamone. Oui. Vasta van. Hát nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, De jó, hogy hát, előtt, négy, négy. Ja. a hát inkább nem ezek nézni. sok picsi, mint a nagy, ha tudnád, a kukoricába. Az éteték sűrű. Emlélet lehet többet adni. Uh -huh. uh, egy jó, Jó! A út ezt ezt? Csak centimet. Péesz eleven. Nem atlapom ez always. Háig is jó, nem? Kettő Nem, boldog voltam. Boldog voltam, nem mondtam, és nem mondtam, hogy mi Érj fel a hónapra, majd honnan utána elmegyek. Ki fel a tírnok. Köszönöm I nem tudom, hogy ez Vagyis, tehát, hogy a milyen ferály munkát végzett, tehát, hogy egész tény győdítve, hogy is lehet. Milyen munkát végégeztek, nem? Kis elég tőlük. Hát már, igen. A kezemnyeket haszta a szénet. A koronát. Ah, uh, they should just go back. Thank you. Thank you. Oh yeah, oh, oh. Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. Thank you. Thank you. We'll see